Trebuie că să căsăm în cuvânt. Vă citesc că o întâmplare care mi-a plăcut mult. Spune că John era în clasă și plângea. Așa că învățătoarea l-a întrebat: "Ce s-a întâmplat?" Și John îi spune: "Nu găsesc cizmele." Învățătoarea s-a uitat prin clasă, și a văzut o pereche de cizme. "Nu sunt aceste ale tale? Nu, no, nu s-ale mele," a zis ea. Voștoara și Jonia cotă prin toată casa după cismele lui, în dulapuri, în peste tot. În final, voștoara a renunțat și a zis: "E sigur că astea nu-s tale." Sunt sigur, spune băiatul. Ale mele aveau zăpadă pe ele. Zăpadă. Sperem să vedem cât mai curând zăpadă și norade, amin. Aș vrea să deschideți... Uh... Cuvântul Domnului Biblia, vreau să deschideți la, la Isaia, o să citim câteva, nu o să vă țin mulți, țin în vacanță. Cât să aveți școală mâine? Mai este cineva care are școală? Ioi, ce fac cu voi profesorul ăștia? Credibil. Mai aveți școală și voi? Licea, tu știu de școală? Tu ce școală faci? În 20 și cât o să fie mâine? Nu 21, 22? Ar trebui să aveți vacanță. Pregătirea de Crăciun. Nu? Isaia... Isaia, capitolul 9. Isaia 9, cu versetul 6. Isaia 9, cu 6. Nu să vă țin mult. Să ave aveți timp să mergeți, la, să beți un ceai la cafe, să un ceva ciocolată caldă, să simți așa un pic că uh, vine, vine Crăciunul, vine Crăciunul. Isaia, capitolul 9, versetul 6, ați găsit? Haideți să uh, urmărim, scrie așa, căci un copil, cu cât mare e acolo la mine în Biblie, și la voi e așa, a că nu făl cu cât mare, ni s-a născut, nu veți se întâmplă uneori că găsești de gășel de tipar în Biblie? corectați că cine, o, cine lucra la editare, uh, fost uh, da. căci un copil ni s-a născut, un fiu, tot cu fumare, ni s-a dat, Și domnia va fi pe umerii lui, tot cu mare, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor. Părintele veșniciilor, domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunului lui de domnia lui David și împărăției lui o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului Oștirilor. Iată ce va face râvna Domnului Oștirilor. Și deschideți la Geneza, capitolul 3, Geneza, mergem la Geneza, în prima, prima carte din Biblie. ce care sunteți în citirea Bibliei la zi, suntem în Apocalipsa, aproape că terminăm Biblia. Apocalipția cartea asta e interesantă, nu-i așa cei care ați, sunteți la zi? Astăzi am citit despre cai roșii. Trebuie să citiți ca să văd despre ce e vorba, interesant. Vă uitați la ex-fal și la nu știu ce prostii. Citiți deci acolo sunt e lucruri faine. Genesa capitolul 3, versetul 15. Genesa 3 cu 15 scrie așa. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie Tre sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Aceasta, sămânța, ți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Aș vrea să vorbesc în seara asta, seara de vacanță pentru unii, pentru alții, ultimele zile din școală, despre subiectul ce-ți dorești tu de Crăciun. Ce-ți dorești de Crăciun? Ce-ți dorești de Crăciun? Haideți să ne rugăm și vom porni la drum. Doamne, să mulțumim pentru seara asta, să-ți mulțumesc pentru fiecare tânăr care loc să stea acasă, în loc să facă alte chestii, au decis să vină în această marță, seară de tineret. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai un plan, Tu vrei să-i vorbești, Tu vrei, Doamne, să îl încurajezi, Tu vrei să-l răspunzi la întrebări. Așa că mă rog ca în această seară Tu să, tu să te folosești de mine, mă rog limba mea să fie ca pană unui scritor iscusit în mâna Ta și mă rog ca cuvântul tău, tată. Să ducă rod în viețile fiecărui tânăr. Mă rog să nu fim doar niște ascultători, doar ne pasivi și să nu fie doar entertainment. Mă rog ca să fie uh, această experiență o experiență care să ne schimbă viața pentru că știm că cuvântul Tău are puterea de a ne schimba, Doamne, în mod radical. Să mulțumesc pentru asta și mă rog ca fiecare dintre noi să fim nu doar ascultători, ci împlinitori ai cuvântului Tău în seara asta. Numărul lui Iisus, mă rog. Și poți spune amin. Amin. În perioada asta, încă din decembrie, după cum știți, am avut ceva probleme la OMSEA. E nasol când te doare dintele, știți experiența. Și ultima sesiune cu doamna dentistă, când au fost luni, mă duc luni acolo, și uh, m pus, încă lucrează la OMSEA, m-a pus ceva uh, tratament pe 10 zile, următoarea dată o să fie după ianuarie, o să mă duc și să definitiveze plomba respectivă. Și la sfârșit, Spune următorul lucru, zice, să-ți aducă moșul, <laughs> să-ți aducă moșul tot ce-ți dorești. Wow. Să-ți aducă moșul tot ce-ți dorești. În primul rând, două lucruri acum care au stărit moșul, în primul rând mi-au stărit în minte, și după aia tot ce-ți dorești. Am văzut, m-am uitat cu Mona la un film zilele așa, Polar Express, câți l-ați văzut filmul Polar Express? Puțin, puțin. E chiar un film interesant. Dacă nu crezi în moșul, ar trebui să te uiți din nou la acest film. Dacă crezi că moșul este un mit, te încurajez să te uiți la Polar Express. Îți va schimba teologia, îți va schimba modul în care vezi lucrurile. Vei, vei, vei auzi lucruri care nu le-ai auzit, vei auzi clopoțelul. Cei care ați văzut filmul, știți la ce mă refer? Da, trebuie să vă uitați. Polar Express. DC++, că o l-a rezolv și nu vezi. Torrens, Torrens, nu DC++, Torrens. Voi știți unde, faceți-l roșu, uitați-vă la el. Dar, deci, odată cu moșul, mă dea, tot ce îți dorești, și atunci mi-am pus întrebarea. Nici nu m-am gândit până atunci, mă credeți? Muna încă nu m-a întrebat... Ăștia nu m-au întrebat, frații mei, ce-ți dorești de Crăciun? că nu a pus, dentista, i-am întrebat, i-am zis să-ți aducă moșul tot ce-ți dorești. Și am început să mă gândesc pe drum acasă, nu, de la dentist, telefonul mi l-am uitat acasă, nu puteam să o pe Mona. Și ce-mi doresc de Crăciun? Ce, ce mi-aș dori? Asta e al știu, 32 a Crăciun care îl prind. Ce mi-ar place mie de Crăciun? Era destul de simplu când eram copil și știam doar că de Crăciun atât poți primi. Jucării, dulciuri, portocale, banane. Era simplu. Ții minte că se spereau părinții mei cât de lungă era lista pentru <gântări> moșul. Ziceam, mă, dar de unde să aibă moșul atâția bani? Eu aveam, eu scriam dacă mă întreba să scriu. Părinții mei m-au zis, scrie ce-ți dorești de la moșul. Eu am scris. Am zis că dacă moșul aduce, s-aducă. Dacă nu, nu poate, nu poate. Când mai au scris mai multe, vede el ce poate face rost. Și m-am pus întrebat ce, ce-mi doresc de Crăciun. Acum, nu știu câți dintre voi, dacă aș fi acum să vă întreb, câți știți exact sigur ce vreți de Crăciunul ăsta? Mâna sus. Bun. Hai să vedem câți habar ne aveți Ce v-ați dorit? De... Mâna sus? Noi, super majoritatea, înseamnă că cu voi, super că vorbesc cu voi, că încerc să vă conving ce ce poate ar trebui să vă doriți de Crăciun. Ar fi interesant să vedem ce totuși ne am putea să ne dorim noi de Crăciun. Ușor de Crăciun, ușor pierd esența sărbătorii acesteia pentru că mergi, de exemplu, la mall și numai pe Iisus nu-L vez acolo. Nu știu cum să zic. Uh, uh, toți te încurajează să cumperi ultima reducere uh, toate sunt la reducere prețurile mărite ca să fie la reducere deci tot felul de chestii ca tu să nu pierzi cumva reducerea aia. nu poți să pierzi este reducere la, la taco nu ai cum să le pierzi, trebuie să mergi Sprider are și el reducere, nu se lasă la taco New Yorker, o vă zic că are Sprider și el îți face reducere, așa că ești ce faci de, de Crăciun, ești bulversat, nu știi de unde să iei reducerile și mergi și o zi întreagă numai te uiți să vezi totuși unde-s cele mai bune reduceri, unde-s cele mai bune. Și eu foarte ușor să pierzi, de fapt, ce-ți dorești de Crăciun? Știi? E, e, oarecum, e, oarecum, e ziua de naștere, sărbătoria ziua de naștere a lui Iisus E numai parcă el pierde din imagine, știi, nu știu cum să înțelegeți, de la biserică, ne mai ducem în minte de el, dar când suntem acasă la televizor, oriunde, numai Iisus, mai sunt colinzile aștia, dar și aștia au început cu uh, o brad frumos, o brad frumos, unde-i Că brad frumos, uh, ninge pe străzi, unde-i Iisus, știi? în toată chestia asta. Și ușor putem să pierdem esența, a ceea ce înseamnă Și ce ar să ne dorim de Crăciun? E ziua de nașterea lui Isus Hristos. El ar trebui să cumva se iasă în evidență. E ziua lui, nu? a trebui să iasă el în evidență. Eu duc aminte de o întâmplare când familia, un copil a împlinit un an de zile. O întâmplare tristă. A împlinit un an de zile și i-a invitat pe toți prietenii, cunoscuții să sărbătorească. Să sărbătorească nașterea asta, lumitică. Așa nu mai ține cum îl chema. Și așa de bucuroși au fost toți că s-au văzut unii pe alții că au uitat de micuți, că el e sărbători, au uitat de el și toți și-au pus hainele pe el. Pe micuți. Nimeni nu și-au dea seama. Au pus unul, trebuie numai să pună, că cât e un copil de un an? Micuți. Toți și-au pus hainele pe el. Și copilul ăla, de ziua lui de naștere, s-a sufocat. Întâmplare adevărată. Și-o sufocat de ziua lui de naștere, el sărbătoritul. Pentru că toți s-au bucurat că s-au văzut unul cu altul. Uai, te mai îngrășat, te mai slăbit. Dar e ziua lui. Era ziua lui Mitică. Așa că de Crăciun, ce ar trebui noi să ne dorim? E, e, e tot e, e de acord cu cadouri. În familie, v-a spus și Eligia, crede în, în a fi darni, și a ne face surprize. E tot e de acord și e frumos. Iisus o primișel cadouri de la magi, e foarte tare și, avem, avem, și nu ne face cadouri de astea scupe, nu-i cumpărăm mașini lui IGA, BMW, de astea, încă nu ne permitem, dar uh, am pus o, o, 20 de lei, fiecare cumpără acela de 20 de lei, deci nu e tare mult, dar e ceva simbolic și vedem cine că găsește cel mai tare cadou de 20 de lei că otăm reducere de la 80% să vedem, știi? Și e, e super cu cadourii. E foarte fain și dacă simți să ai un cadou, dai la cineva să dorești, e, asta e luna asta a cadourilor, nu? Dar ce ar trebui tu să-ți dorești de Crăciun? Ca și copil lui Dumnezeu ar trebui să sărbătorim poate un pic altfel Crăciunul față de ceilalți care nu sunt copii lui Dumnezeu sau sunt așa numai, cu numele copii lui Dumnezeu. M-a plăcut că am fost o la o școală, la Biserica copiilor o învățătoare Și-a întrebat pe copii. Crăciunul este un timp pentru ce copii? Și pe care copiul? Pentru a cânta colinți? Da. A, pentru a da cadouri? Da. A, pentru, zi, pentru ziua de nașterea lui? O, super. Pentru scenete? Da, super. Și-a zis, unul ridicat mâna, unul era așa mai în spate. Da. E un vreme pentru fair play. Da de Pentru că nu primești ce îți dorești. Așa că trebuie să fie fair play. Voi să întrebați mai multe mai multe vedete. ce doresc de Crăciun? Poate și voi ați fi interesați. Ce-și doresc vedetele de Crăciun? Aștia care au mane ce doresc ei și ele de Crăciun? Așa că am, am um, făcut rost de niște chestii ce își doresc unii actori. Bun, îi știți pe alții? Știu eu um, O să încep cu una care probabil știți Din, uh, din serialul Friends Jennifer Aniston Și uh, am fost întrebate Ce-și dorește de Crăciun Și Jennifer Aniston a spus că ar vrea să învețe să cânte la chitară Așa că iar place să Îi dea cineva o chitară Noi e chiar așa greu Acum a un cadou, o anu O chitară, fain Cine așa de serialul Beverly Hills? I know, tu aminte. Vă-ați văzut aminte? restul nu prea. Uh... Jenny Garth, blonda din serialul uh... Beverly Hills, a spus că ea ar vrea diamante, ce -a altceva. Diamante, da? Ce -a altceva. Nu știu dacă ați auzit actorul Tony Danza din serialul Who's the Boss... Și că nu -și el nu-și dorește mult, numai un avion mare și luxos. După aia din, serial, din serialul Cheers, Kirstie Alley, pentru ea nimic nu s-ar cumpăra cu o vacanță în Italia. Așa că o excursie în Italia nu nu, nu strică. Și acum dacă ar fi, exemplu, să, să treci pe la fiecare de n-avem timp, că ar fi interesant să-i cepe cu Călin. Călin, tu ce-ți dorești de Crăciun? El o soție aș zice, dar lăsăm nu... <laughs> Cå știi Cå ce știi ce-i doreste Cå și eu doresc La fel De nu e o probleme Cå acum când vine la noi El vine solo Stii o să vină Impreună cu soția Altfel stå Mona vorbește Și ea cu soția Dar dacă ar fi Să mergăm pe la fiecare Ce-i doreste uh, Să mergem la cătă Să vedem ce-i doreste cătă ar, ați fi unii surprins Ce-i doreste cătă De Crăciun Și merem pe la fiecare Ce-i doreste Tu de Crăciun Ziua de neastere A lui Isus. Ce-i îți... Dorești, ar fi interesant, dar avem timp, da? Dacă ar fi să te gândești totul, ok, gândești-te ce ți-ai dorit tu de Crăciun. Înainte ca, să, înainte ca să închei și înainte ca să mergem acasă, eu vreau să vă dau o variantă ce v putea dori. Vreau să vă dau o sugestie ce ar fi interesant să vă doriți. Pe lângă celelalte, să vă doriți și lucrul ăsta de Crăciun. Și o să vedeți imediat... Poate o puneți și scrieți undeva dorința asta și poate chiar vă place să se întâmple chestia asta de Crăciun. În viața ta. E ceea ce eu îmi doresc. Că dentista m-a pus să mă gândesc ce îmi doresc să mă aducă moș, Moșul nu mă aduce, dar Iisus poate să mă aducă chestia asta. Dacă noteți, trei idei vă dau. una dintre ele sunt întrebări. Și uh, nu vă țin mult. Când iei cadouri, unul din lucruri care se întâmplă de multe ori și când, nu știu dacă vouă, cel puțin la familia, noi, încerc să îi găsesc și la câlin se face iar place, în același timp, știu că iar place un Mercedes nou, dar nu pot să-i ofer, dar cu banii care am decis împreună să-i să, să -i dăm, i-am alocat pentru chestia asta, ce aș putea da ceva ce să-i folosească? Și de multe ori ce se întâmplă, E, uh, acele ieacă cadouri, poate vi se întâmplă și vouă, ieacă oare respectiv. Și vezi că, mună, nu nu-l poartă. Doi, poate nu i bun. Uh, e igiena să mergei la bonu, mers la magazin. Hai cu mine. Ei, toată e toate chestiile ai, lasă, okay? Și el pune într-un dulap, uh, într-o cutie undeva. Și acum a cauzit că e second blessing scrie pe a second blessing. Și anul următor vine direct și odată la second blessing. Și uite unde a ajuns cadoul tău. E o binecuvântare pentru alții, că pentru el nu prea au fost, că îl vezi că nu poartă. Am dat exemplu, nu mai pot să zic, uite super ducă, i-am dat, uh, mi au luat niște pantofi, chiar îmi niște niște ghete și am găsit 46 în Ungaria. De nu prea am găsit? Îmblănite. Și am mers la forum, mi le-am le luat de la tare bucuros, numai că un lucru am învățat, trebuie să învățam asta mai repede, dar tot n-am învățat. Trebuie purtați un pic pantofii ăia în magazin, să te plimbi un pic, simți totușa cam cum te simți. Erau 4-6, dar după ce i-am purtat din pe aici prin ne-am adus din Ungaria parcă în Ungaria a fost mai mic picior nu știu ce, am venit aici și mă mă strângeau și de ce să mă chinu eu că noi ne chinuim cu ei că asta e. și am zis mă știi cum o să fac mai bine îi dau, îi dau că Călin n-avea așa fain și uh, <laughs> i dat lui i-am dat lui pantofii ăștia și au venit la mine acasă la un, la ce, la un film ați venit acum recent la, nu, la, meci. la meci și îl văd pe Călin cu ghetele alea din, uh, mai vechi al lui. Mă, nu ți-am dat pantof noi? Noi! Nu m-am să zic. Și mă, mă, cu ăștia au mers la diznotor. Deci ce vine cu pantofii ăștia ce-ți mei de la mine în casă? I-am dat pantof noi. Și când am mers, le-am ardat. Călințul ți-a adus aminte. El a și uitat că le-am dat cadou ăsta lui. Așa că de multe ori și uh, se întâmplă. Da, Călin acum o să-i poartă, de nu-i o probleme că pe așa de finețe, nu așa, așa de finețe că au zis tata că călinui îi poartă și mă, spun, mă, dacă nu-i vrea călinie, vream eu, a zis tata. Deci vădă seamă, e's fine, dar călin nu-i dat. Și așa mi se întâmplă cu un un care le a prins, de ele. Dar imaginați-vă, cum ar fi să să primești un cadou și persoana aia care ți dă cadou, să ți dea un cadou care să să te țină mult timp și să fie ceva ce să nu poți fără în fiecare zi. Adică mi-ar place, îți să-i dau la cineva ceva ce îl ține mult și îi de folos în fiecare zi. Ăsta e, e cadouul perfect. Și de multe ori e greu să-l găsești. Deci ce ar putea? Ochelari. Ține mult, îi poartă fiecare zi. E super. Lentile de contact. Deci tot în să te gândești ce, ce, ce, care ar fi cadou ăla. Și vreau să vedeți că Dumnezeu când s o gândi la omenire, s-o gândi la tine, la mine, să îți dăm un cadou care în fiecare zi o să ți placă de el, o să ți țină mult și un cadou absolut special ca două ăsta. E ca dornii Dumnezeu pentru noi, e pentru tine. Și sărbătorim de 25 decembrie primirea acestui cadou de noi, omenirea. Am dăni s-a uitat la Discovery și de fapt o rare aflată că în 15 iulie E ziua când Iisus l-a născut. Când m-am născut și eu, de fapt. Ce onoare în acea zi. Dar, oricum, biserică a decis 25 decembrie, 25 decembrie. Oamenii de știință au răflat că e 15 iulie. Așa că, e interesant. Dar, de ziua asta, de 25 decembrie, aproximativ, sărbătorim ziua în care omenirea a primit un cadou. E un cadou incredibil, acest cadou. În care fiecare l-a primit. Unii, Unii au auzit de cadouul ăsta, dar încă nu l-au deschis. Alte cadouri par mai interesante. Mă duc aminte de o întâmplare unei familii. S-au uh, toate cadourile sub, sub brad. Aici e brad, nu știa unde e bradul, Și au chemat o fetiță de șapte ani. Era o fetița lor, ai și deschide cadou care vrei tu, oricare de acolo. Și s-au dus la cel mai mare. Nu știu de ce. Asta îl vreau. Dar sigur, vrei ăla. Dar, dar dacă, uite, un, uite în ăla e mai fai ca ăla, nu? Primul, nu-l pe ăla. Nu, ăsta e mai mare, trebuie să fie mai fain. Dar vă știți că întotdeauna ce e mai mare e mai fain, nu? Dar totuși l-a deschis pe ăla mai mare. Și multe ori și noi suntem așa, în viață, noi i că oamenii neapărat nu ar vrea să-l să primească cadouul ăsta lui Dumnezeu pentru noi. nu neapărat, ci îți distrași de alte lucruri. Alte cadouri care le-au pus acolo diavolul și sunt și apeși pe buton și este un clop. Aaaa! Și sunt alte cadouri și când, vă, când privim și aducem de Crăciun, vorbim despre cadoul acesta lui Dumnezeu pentru omenire, am auzit de el. Și parcă ne obișnuim cu cadouul ăsta, un cadou, tot auzim de cadouul ăsta. Dar puțin din cel puțin, deocamdată, sunt puțini care chiar îl deschid și se bucură de el în fiecare zi. E, sunt puțin. Și un cadou, dacă l-ai înțelege, l-ai deschide, te-ai în fiecare zi de el. Asta e fain la cadou ăsta. Nu e un cadou care îl iei și ți-e bun o perioadă până te îngrași, până slăbești, până, ce știu eu, trece moda. Nu mai țineți minte când erau pantaloni ăia largi, la modă, era, eu venisem din din, din state și în 93 erau în America, se purtau aia așa parcă toți eram rapper din, din America și vinem aici mă și românii parcă cel mai strâmb posibil în 93, ții minte nu este mai, mai strâmb posibil și era venirea colegii mei ăsta e prea larg, era un pic putea să-și baze dege, e prea larg zice cât de strâmb vrei băieții, nu mai vreți de fete, băieții strâmb frate Eu am un rapăr, s-a dus moda. Tot mă convenceau colegii, mai lasă blâgea aia de rapăr. Ia-s niște blâgi ăștia strâmți și tu. Și m-a dus în piață și m-a luat niște blâgi strâmți. Și nu știam cum să-i probez acolo. Când erau obișnuit să pună țiganul niște, uh, niște perdele acolo. Și nu, dezbracă-te și vezi dacă ți-o Dar cadouul ăsta care Dumnezeu l dat omânirii... Uh, Poți să notezi asta, primul lucru despre cadouul ăsta, că e un cadou foarte tare. A fost un cadou și va fi unic. Nu va fi altul ca el. Nimeni nu va întrece cadouul ăsta. Asta e un cadou absolut unic. Am fost acum pe, în Siar, sunt acum, nu știu ce, cadouri, handmade. Nu știu, ați auzit târgul ăsta de cadouri? Handmade, sunt unice, nu sunt chinezești toate făcute, un milion de oameni, nu. Astea sunt toate unice. Și merge, începe să fie moda asta să primești ceva unic. Imaginați-vă că Dumnezeu, înainte să vină moda asta, au zis că o să dau omenirii, nu unul din lucrurile, unul din îngeri, o să, o să dau ceva absolut unic. Nu va mai fi ca el, nimeni nu va putea întrece acest cadou. E unic. Cuma, um, cadoul ăsta spune așa în Isaia Căci un copil ni s-a născut Un fiu ni s-a dat Un fiu ni s-a dat Și domnia va fi pe umerii lui Și ce e interesant la cadoul ăsta E când vor vorbi oamenii despre cadoul ăsta Despre persoana asta Știi ce vor spune despre el? Știi cum îl vor descrie? Cum e ăsta? E minunat. Cum îi? e sfetnic? Cum e Dumnezeu tăr? Cum e persoana asta, părintele veșnicilor? Părintele veșnicilor. Vorbim de timp? Asta e părintele nu timpului numai, a veșnicilor. Dos dai seamă? Și când ne gândim la veșnicie, eternitate, ni se pare greu. El e el i e părintele veșnicilor. E un cadou unic, care de prea multe ori trece cu vederea și în fața lui vine moșul. În fața lui vine bradul. În fața lui vine un ceas nou. Un PlayStation. Și cadoul ăsta, și biserica o decis o dată pe an să vorbim despre cadoul ăsta care o primit omenirea. Și e interesant. Și ăștia care nu cunosc pe Dumnezeu, merg la hrușcă și ascultă colize și plâng la hrușcă. Trei păstori. O, de ce au fost numai trei? De ce n-am fost și eu acolo? <ră> și plâng și merg la colinzi. E incredibil. Cumpără CD-ul, merg acasă, ascultă rușcă, rușcă dimineața, rușcă la miață, rușcă seara și trec cu vederea. Cadou în sine. Cadou. Persoana asta, un fiu, un istiunac, trec cu vederea. A doilea lucru care aș vrea să... E o întrebare la a doilea punct care să-ți o pui. De ce ne-a dat Dumnezeu un copil ca și cadou? Când Dumnezeu s-a gândit ce să fac pentru omenirea asta, ce cadou să-i dau? Ce să, să, să simtă că iubesc așa de mult? Să simtă că Prețuiesc așa de mult, ce să le dau? Mi-aduc aminte când mă -am gândeam că trebuie să-i dau un cadou care să arate dragostea mea lui Mona. Când am cerut-o în căsătorie și mă gândeam ce-aș putea eu da ei ceva să, să simtă că e prețuită, să simtă că ce dau îi chiar reprezintă dragostea mea. Și am mers am întrebat pe alții, tu ce ai dat? Păi, dat un inel de aur cu, nu ce, piatră. Bun. Cât o costat? Păi nu, șase milioane. 6 milioane nu îi va exprima ei că o iubesc. Șase milioane sunt două roți de la mașină. Ce va simți ea că o iubesc pe ea? Și mi-am dat seama că trebuie să îi cumpăr ceva care să simtă că chiar o iubesc. Și am început să caut diamante. N-am mai știut, nu știam eu de diamante. M-au zis numai că își pun băieții ăștia mai șmechere, își aici diamanta. Și am luat, să... -am... am mers și am căutat un diamant și după sunt. Dacă mergeți, am luat tot felul de diamante mici, e un fel de e un punct sigur e diamant ăla, deci e așa de mic că nu știi, va pica e zis, vreau să-i să dau un cadou care să simtă și toată viața când îl poartă și știi că e specială pentru mine, ceva ce să mă coste, că puteam să scap ușor puteam să scap, scap ieftin puteam să scap ieftin a zis că trebuie să, ceva care să mă coste știi cum, când a venit David și eu dar lui Dumnezeu ardere de tot, știi ce o să eu văd cineva să dea ardere de tot, ia-le și Cum să-i dau lui Dumnezeu ceva ce nu mă costă? Cum să-i dau? E ca și cum Teo imaginează-ți că ai primit nu știu ursuleț pe gratis de la nu știu ce prietena de-a ta no, de și dă-i lui Teo că, nu, lui David, dă-i lui David și că îi iubești. nu mă costa nimic ca ursulețul ăla no, Am vrut un cadou care să mă coste pe mine și oricâte ori mă uit la el să-mi dau am costat. Și când mana, când mergem cu mașina și vrea să-ți arunce ceva uh, perisabil, bucate de măr sau ceva, Dumnezeu are grijă că nu cumva să sară și inelul acesta că greul îl vom găsi iară. Isus Hristos a fost un cadou prin care ne dă seama că Dumnezeu chiar ne prețuiește pe noi. Nu ne-a dat la orice înger Nu, hai și tu, hai băi Cum te cheamă, mitică, hai tu Nu, nu ne-o dat un înger Le-o dat. dat Un cadou care l-o costa pe el De ce o trebuie să ne dea un copil? Nu Ar fi interesant Adi, dacă de Crăciun ai primit un copil cadou <l> Nu ar fi interesant? Adică n-am zis la o nu Că atunci ar De-aia de am zis la un băiat Că ar primi un copil Că la fete n-ar fi bine, mai azi dacă nu sunt căsătorite, nu-i bine deloc. Dar imaginează-ți, Fabian, tu preaști un copil. Te uiți încă... Imaginează-ți pe Fabian, un copil, preaști un copil. Unii cred că el trebuie să crească... Cum să mai pe el când își un copil? În ce clasă ești, Fabian? A 11-a, nu. No. Îți dai seama, cum să... A 11-a el deja să aibă când un copil. Așa că de ce ne Dumnezeu un copil cadou? Așa da, ca să înțelegem de ce nu dat un copil, trebuie să mergem la începutul când Dumnezeu a creat pe om. Dumnezeu l-a creat pe om și omul i-a spus clar ce să nu fac el exact aia a făcut. Ca cum se spune, spunea tata, băi nu băgădește-le împrinze, tu direct, numai aia te-a trăgea, numai ce n-ai voie să faci. E, Mi-aduc de Dani, tot timpul era, putea să facă orice în casă, putea să dea peste cap, putea să sară cu capul de tavan, Orice putea să urce pe mobile, să sară în cap, orice putea să facă. Numai să nu se pune pe balustradă de la balcon. Aia n-avea voie. Aia făcea numai toată ziua. Exact ce nu, nu ai voie să faci, aia îi se pare mai atractiv. Bă, să faci orice. Nu? Asta e mai atractiv. Omul păcătește, cade de păcat, mănâncă mărul, ca nu trebuie să-l mănânce. Și îi separat de Dumnezeu, pierde binecuvântările, îi zgonit din grădina Eden, unde era binecuvântare, unde era super tare. Pierde binecuvântările lui Dumnezeu, cu trude îți vei câștiga existența, până acum creștea ușor, acum va trebui să lucrezi din greu. Dar le dă o promisiune. Aceast, acest blestem nu va dura o veșnicie. Și când vorbește șarpelui, am citit pasajul, îi spune un felul următor. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Aș vrea să urmăriți acolo. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul. Cine? Sămânța femeii și tu i vei zdrobi călcâiul. ce sămânța unei femei? Un bebe. Asta-i sămânța unei femei. Un baby. Așa cum un păr, sămânța unui păr, e un, o pară. Asta face. Un baby. Spune, sămânța unei femei îți va, va zdrobi capul. Așa că cel mai fain cadou pe care Dumnezeu putea să-l dea omenirii este să aducă pe acest copil sămânța femeii care să-ți capul celui care domnește pe pământ. Prințul acestui lumi e deavolul. Când e prințul acestei lumi? Păi nu a mers deavolul, a dus pe Isus Hristos și a urtat împrejurimile. Uite aici orașul ăsta. Dacă ar fi fost asta, l-ar fi dus în Las Vegas. Ia uite aici, The Strip. Uite aici. Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, toate aici au fost filmate. Iisus, sier det å Dacă mi te-enkin mie. Prințul acestei lomi. Și spune, va veni unu, samanța femeii, copilul, care va zdrobi capul prințului acestei lomi. Va zdrobi capul. A promis că-l va trimite Oamenii ca și Avram, oamenii a lui Moise, priveau cu anticipare când se va naște copilul cu câmare care va zdrobi capul șarpelui. În Apocalipsa citim, îl numește Balaur. Ați citit în Apocalipsa? Balaur spune. Voi vedeați seama ce s-a întâmplat când Iisus Hristos a născut? s-a născut copilul cu câmare care va zdrobi capul balaurului. Care va înceta și încetează domnia atenți, lui diavolului pe pământul acesta. Pentru că vine Iisus. Vine Iisus. De ce s-a născut Dumnezeu de ce ne-a dat Dumnezeu un copil ca și ca cadou? Pentru că el urma să calce, să zdrobească capul dușmanului. Păi el l-am așteptat. Dacă nu se năștea copilul cu cât mare, tu astăzi erai încă priveai spre un viitor când se va întâmpla cineva să zdrobească puterea deavolului. Pentru că știi cine i-a dat puterea deavolului pe pământ? Strămoșul nostru, Adam și Eva, o scuta de el. El, Adam și Eva, au avut stăpânire. Și a avut nevoie de un copil și cel mai perfect cadou s-au gândit ce să le dau omenirii. Ce să dau? Un cal? Ce să facă cu un cal? Ce să le dau? Moșu, Ce să facă, facă moșul pentru omenire? Și când s-a gândit era cel mai fain cadou care să-ți dea. Să-ți dea ție Cristi, să-ți dea ție Doru, ție Bogdini. O stiu cadou, Albert, o stiu care sa-ti-l dea, de care nu o să te plictisești niciodată. Dacă devii fascinat cu el, niciodată nu o să te plictisești de el. Va dura cadouul ăsta mult și mult. Copilul cu câmare. Și când îl vedem, îl vedem în videoclipuri, îl vedem în, în meza primărie, au făcut acolo uh, scena cu uh, uh, staulul și îl vedem. Nu, tu nu stai dai seama cine-i e copilul cu câmare. E cel ce va zdrobi capul balaurului și a șarpelui. V Vă dați seama ce cadou am primit noi de Crăciun? Și pe noi ne atrag alte cadouri, Playstation... Tot felul de filme Asta e mai interesant, trebuiești un film Ai primit un cadou De la Dumnezeu Copilul cu câmare Ce faci cu cadouul ăsta? Ce faci cu el? Diavolul a crezut că i-a dat o lovitură mortală Pe, la, pe Golgota Și au crezut că Au reușit cu toată puterea Demonica Antunericului Să-l să, să, să, să lovească în învierea Lui. Și prin, prin moartea și învierea Lui, Iisus i-a zdrobit capul. Știi ce a spus când, înainte să se nalți la cer? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și pe pământ. Și fiți atenți ce e interesant, a, a treia întrebare și cu asta încheiem. Interesant la... Cadouul ăsta, care a fost scopul pentru care acest copil, cu cât mare s-a născut pe pământ? Scopul principal. Care a fost scopul principal? În Isaia îl vedem și spune așa. Căci un copil ni s-a născut, un fiul ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. El a venit, acest copil, a venit să instaureze împărăția lui Dumnezeu pe pământ. O nouă domnie. O nouă domnie. Și Pavel spune foarte tare, pe care ne-ai strămutat din împărăția întunericului, când, până înainte să vi la Iisus Hristos, ești în împărăția diavolului. Diavolul face ce vrea cu tine. Dacă mergi la o vrăjitoare, merge cineva și te blesteamă, vei fi blestemat. Pentru că ești în împărăția deavolului. Și în împărăția deavolului, el e capitanul. Ne înț... E clar asta? Dar fiți atenți, Pavel zice așa, ne-a strămutat din împărăția întunericului, în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția luminii. Iisus a venit, acest copil a venit să fie rege pe pământ. Nu numai în cer, ci rege pe pământ. Și s-a instarat o domnie. în fața lui Pilat și Pilat îl întreabă în fața judecății Pilat? Din pont îl întreabă Ești tu împărat? Știi ce spune Iisus? Da, sunt împărat Dar împărăția mea din, nu din lumea aceasta Pentru că dacă ar fi din lumea aceasta ar fi venit slujitorii mei să mă scape nu m-ar fi dat în mâna iudeilor Împărăția mea e o altă împărăție Știți ce e minunat la acest copil care a venit și a întâmiat împărăția lui Dumnezeu pe pământ? Știți ce e fain? Este că atunci când primești cadouul ăsta, vii și tu în împărăția asta. Și pășești într-o nouă împărăție. Hai să spun ce e fain în împărăția asta, care a instalat-o Iisus. Dacă n-ar fi venit Iisus, n-ar fi fost posibil chestia asta. E o nouă împărăție cu noi reguli, noi legi. Le găsești în Biblie, în cuvântul Lui legile împărăției. Și când primești când primești acest copil știi cum trebuie să îl primești pe cadou ăsta? Să te pui pe genunchi și să-ți declari supunerea față de acest rege la 12 ani. Bă, nu știi tu ce faci la 12 ani. Am știut exact ce fac la 12 ani. Am pus pe genunchi și am declarat următorul lucru. De azi ești regele meu. La 12 Și Biblia spune că în momentul acela am fost strămutat din Împărăția Întunericului, unde Satan avea autoritate, unde Satan mă opresea, unde el mă făcea să fiu un mincinos, un hoț. Așa eram. Asta era eu în Împărăția Întunericului. M-a scos de acolo, m-a dus în Împărăția Lui, unde Isus este regele meu. Eu îi Îți supus Lui. Mi-am declarat supunerea și îți supus Lui. Vezi ce a venit Iisus să facă pe pământ? A instalat o nouă domnie. Care nu a fost posibilă până atunci. Și rolul nostru pe care noi îl avem, tu Laura, Alexa, noi toți de aici, știi care e rolul nostru? Să invităm oamenii în această nouă împărăție. Și împărăția lui Dumnezeu, când Iisus Hristos a umblat pe pământ, din Betlem în Nazaret, în Ierusalim, el a spus unul tot lucru, împărăția cerurilor este aproape. Așa a spus. Asta a fost mesajul lui. Pocăiți-vă că căci împărăția cerurilor este aproape. El a început să și-a o nouă domnie. Absolut o nouă domnie. E o altă împărăție. Dar nu e o împărăție fizică. E una spirituală pe care nu o poți atinge ci una prin care prin credință în Mă supun, lui Isus când nu-l văd dimineața aia, dar știu cum? Cu inima mea știu că există. Și când nu-l simt, dar este când îl simt, dar este când nu-l simt, știu că-i lângă mine. De ce? Pentru că cuvântul lui spune că-i lângă mine. Așa că cadouul ăsta care noi îl avem de Crăciun, cel mai tare cadou, cel mai unic cadou, e copilul. Copil. Nu uitați ce cadou ne-a dat Dumnezeu nouă. Când o să mergeți și mâncați cârnați, caldaboși, tobă, chitară, ce vreți voi să mâncați? Când o să faceți chestiile alea, să nu uitați care e cadouul. E copilul. Copilul care a venit să instaleze o nouă împărăție. Domnia, spune Isaia, va fi pe umerii lui laa s-ua toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Știi ce face în împărăția asta unde sunt eu? Fabian, dacă tu ai fost în împărăția Antunericului și tu ai fi bolnav, ai merge doar la doctor. Doctore, repară-mă. Asta se face în împărăția Antunericului. În împărăția lui Dumnezeu, ointe Dumnezeu a instalat o nouă domnie. Știi ce face împărț... Eu ce fac în împărăția lui Dumnezeu? Vin și mă duc înainte să mă duc la doctor, mă duc, Doamne, repară-mă, vindecă-mă, în împărăția întunericului încercați. Nu se întâmplă pentru că e altă împărăție, alte legi. Legea în împărăția întunericului, ești bolnav, bolnav de moarte, mori. Vezi, în împărăția întunericului, în împărăția luminii, e alte, alte reguli. Și mă bucur că bunica mea a fost în împărăția asta când au avut cancer. Mă bucur când doctorii au spus că are două săptămâni de trăit ea nu era în Împărăția Întunericului. Mă bucur că ea au fost în Împărăția Luminii unde au primit vindecare din partea lui Dumnezeu. Mă bucur. Mă bucur că la 12 ani când eu trea să port ochelari am fost în Împărăția Luminii și am cerut lui Dumnezeu să mă vindece. Pentru că acest copil a instalat o nouă domnie. Domnia lui Iisus. O nouă împărăție. Împărăția cerurilor s-a venit pe pământ. Alte legi. Alte legi. De-aia sunt minuni și de-aia se întâmplă lucruri minunate. De ce fie o altă împărăție? Alte legi, alte reguli. Și să închei. Știi ce-mi doresc de Crăciunul ăsta? Mă doresc de Crăciunul ăsta. Înțelegând cadoul acesta nespus de mare, pe care Dumnezeu l-a dat nouă omenirii. Nu vreau să-l neglijez pe acest copil, care nu mai e copil ca cele mânuțe, Au crescut în niște mâini care au pus mâna pe orbi, care au pus mâna pe orice bolnav. Și acele mânuțe, prin acele mânuțe au crescut și puterea lui Dumnezeu a mers la oameni și oamenii erau vindecați. Și dacă ar fi fost scrise toate vindecările pe care Isus Hristos le-ar făcut, n-ar fi, fi putut încăpea în toate cărțile din biblioteci. Și spune cuvântul Domnului. Nu-s doar care le vedeți voi aici, în fiecare zi făcea minuni. A trebuit trei ani jumate. Aproape o mie de zile pe acest pământ, în fiecare, când făcea minuni, trei ani jumate de lucrare a lui, în acele, în acei trei jumate, peste o mie de zile, în care, în fiecare zi, făcea minuni, oricine pe care întâlnea, e o nouă împărăție, eu mă bucur că sunt sub această nouă împărăție. Mă bucur mult când atunci vine cineva și vrea să mă blesteme, mă poate blestema în fel și chip, poate să meargă la toate vrăjitoarele, că sunt în o altă domnie, nu au nicio putere asupra mea, n-au absolut nicio putere, sunt într-o nouă domnie, mă bucur că regele meu e Iisus și nu-i diavolul, mă bucur. Și ce vreau să fac de Crăciune? Vreau să mă supun din nou mai mult și să stau în supunere în fiecare domeniu din viața mea în împărăția Lui, pentru că știu că e mai bine în împărăția Lui. De necem doresc de Crăciun? Îmi doresc ca să mă supun mai mult acestui copil. Să-mi mai mult. Nu știu ce vrei tu. Dar poate n-ar fi rost să-ți dorești și tu să te supui mai mult. Să vezi că nu cumva sunt domenii în viața care nu supuse domniei lui, în care el e șef. Și știi cum, știi în care el e șef? Dar n-nală care a scos de el acolo șef. În domeniile diverse în care neasculz de el, el nu e șef. Tu ești șef acolo, sau diavolul. Așa că m-am gândit în viața mea ce ar fi fânt de Crăciun. Dacă sărbătorim ziua în care Dumnezeu și-a trimis cadoul lui special, copil. Mă am gândit că poate ne-a stricat de Crăciun. Să mă uit în viața mea în în modul în care eu trebuie să vă doare. Îi domn Iisus în toată viața mea, că eu spun că El e regele meu, dar îi domn El peste tot. Pentru că știu un lucru, ori îi domn peste tot, ori nu îi domn deloc. Asta e ideea. Știți ce e interesantă în împărăția asta? Asta e foarte interesantă în împărția lui Dumnezeu. În împărția întunericului, dacă, ești, dacă ai încălcat o lege, ești doar tras la sort, la ros pentru legea care a încălcat-o. Știi cum îi împărțea lui Dumnezeu? Dacă ai încălcat o lege, ai încălcat toate legea. Asta spune cuvântul Doamnele. Adică nu poți să zici că ești doar, nu, ești un păcătos. Nu, nu ești doar, eu am, ești doar un micinos. Nu, ești un păcătos, ai încălcat toate. Așa că mi-ar place ca în El lângă toate cadourile, pomul, colin, tot ce veți face de Crăciun, astăzi ar fi foarte tare. Să în viața ta să vezi care domenii din viața mea nu sunt sub domnia lui Iisus. Și-i simplu, m-a spus. Unde n-asculti de El, acolo El nu-i domn. Și El vrea să fie or domn peste tot, ori domn deloc. Pentru că e Dumnezeu gelos. Nu vrea să te împartă cu site-uri pornografice Nu vrea să te împartă cu o prietenă necreștină care nu-i nu nu nu voia lui Dumnezeu. Nu vrea să te împartă cu nimeni. Ori e peste tot, or nu e domn deloc. Am decis să-l fac pe el, să mă viața mea. Și de Crăciun să-l fac pe acest copil. Domn peste tot în viața mea. Amin? Aș vrea să închizi ochii? Aș să mă rog pentru tine? Și poate vei vrea și tu să iei o decizie astăzi, să-l faci pe el, acest copil care a venit să zdrobească capul și a zdrobit la cruce capul diavolului, al șarpelui, acest copil, Iisus, să fie domn peste toată viața ta. Tatăl, mă rog, pentru fiecare tânăr care a mesajul acesta și poate nu știa ce își dorește de Crăciun. Pot avea alte idei. Mă rog că, mă rog că în ciuda tuturor celorlalte lucruri care ar putea să ne distragă de la adevărată însemnătate a Crăciunului, mă rog, Doamne, ca fiecare să aibă această dorință de a te face pe tine ca două minunat al lui Dumnezeu pentru oamenire, Domn peste tot. Și cum Tu ai venit să instalezi o nouă împărăție pe acest pământ, Împărăția lui Dumnezeu. Mă rog că fiecare tânăr să se gândească bine. Dacă nu sunt în această împărăție, să intre și dacă au intrat să te facă în toate lucrurile domn în viața lor. Aș vrea să te, să te gândești la care domenii din viața ta încă nu, Iisus nu-i domn. Și vrea să-l faci pe acest copil cu cât mare domn și să-i declari supunere în acel domeniu, în seara asta. Deci stai, aș să vorbesc celor care încă nu, nu l-ați făcut pe Iisus, regea tău, nu ți-ai declarat, nu a fost o zi în care ți-ai declarat supunere. Și ai spus, nu a fost o zi în care ai înțeles că cadoul pentru tine, a lui Dumnezeu, a fost însuși Fiului. Și prin El, tu poți să intri într-o nouă împărăție, tu poți primi iertare de păcate, tu poți primi viață veșnică prin acest dar. Copilul. Copilul. Cel mai bun dar, cel mai scump dar. Copilul. Dacă ești aici și tu, încă nu l-ai făcut pe El, pe Iisus, Regele tău, Domnul tău. Ți-ai ți trăit viața după bunul tău plac, n-ai urmat cuvântul lui, n-ai urmat legile lui și în seara asta. stai e seamă că ar fi o ocazie ca tu să vii și tu în acest, să intri în împărăția aceasta și te întreb cum pot să intru te P ei trebuie să te permești pe Isus în inima ta ca domn, să îl faci pe el domn și Mântuitor al tău personal, să crezi că el a murit pentru păcatele tale. Ca dacă nu crezi asta, trebuie să mor tu pentru ele. Dar el a venit ca tu să nu mai mori pentru ele și să poți să intri în împărăția aceasta lui. Mai trebuie să splejeun kil și să îți declar sub toată viața ta. Și dacă dacă e cineva aici așa se pune întrebarea, dacă e cineva și vrei să faci, să vrei să-l faci pe Iisus regele tău domnul tău să-i declari supunerea pentru prima dată, așa cum am făcut eu la 12 ani, așa cum a făcut obodă și trupa proconsul ai vrea și tu să te întorci la Dumnezeu ai vrea și tu să-ți să declari supunerea. Dacă este cineva și vrei să faci pentru prima dată asta, să vrei să te reîntorci fă-mă să acumaraș pune jos, vreau să mă ropă pe tot tine. Nimenul să o uită, jur. Ridică-l, măna, fă-mă să acumăna pune jos, ca să mă știu să mă ropă pe tot tine. Ese cineva? Mulțumesc. Poți să pune mână jos. Dacă mai ese cineva, seara asta vrei să-l declari, să faci din Isus regele tău. Seara asta vrei să-i declari supunerea lui, să ieși din lui diavolului și să intri în împărăția lui Dumnezeu, să scuz de legile lui Dumnezeu în împărăția asta. Mai, că mai ese cineva? Mai punem mâna Mai zici, așa să ne rugăm cu persoana Care ridicau mâna să spune că când o persoană se întoarce la O persoană se întoarce la Dumnezeu Îngerii în cer fac o petrecere Pentru că încă un om a venit Din Împărăția Întunericului, din Împărăția Lumină Așa că cu toții ne vor ruga împreună cu această persoană Și vrea să repetați după mine Împreună cu, și dacă tu te rogi pentru prima dată, Așa să spui din inima ta astăzi Și să-ți declari supunerea Regelui, regilor Doamne să mulțumesc Repetează-mă. Doamne, să mulțumesc că mi-ai dat cel mai bun cadou posibil pe Iisus Hristos. Iartă-mă că până acum l-am ignorat. N-am pus de parte. și am făcut eu ce vreau eu în această viață. Te rog să mă ierze toate păcatele mele vă să mă speli tu prin sângele tău ca să fiu curat. Primesc iertarea ta în această seară și îmi declar supunerea față de tine. Tu vei fi regele meu de acum înainte. Tu vei fi domnul meu. De tine voi asculta toată viața mea. Vreau să te urmez pe tine de acum înainte vreau să fac voia ta. În numele Lui Iisus m a -am rugat. Amin. Amin. Amin. Așa cu toți ne ridicăm în picioare. Și dacă tu astăzi ai